6. Jelen. Az első egyedül töltött év során Holston várakozott. Hitt a felesége őrültségében, nem hitt a hegyoldalban heverő holttest látványának, és remélte, hogy az asszony visszatér. Halála első évfordulója alkalmából tisztára sikálta a fogdát, lemosta a zsilipkamra sárga ajtaját, feszülte hallgatózott,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 amerre feltevése szerint a legfelső siló magas, köralakú falának kellett emelkednie, ám az a fal természetesen be volt temetve. Mögötte csak egy kisebb beton állt, nyolc-kilenc lábnál nem magasabb torony. Egyik oldalán fém létra futott, tetején antenna meredezett. A vele szemközti oldalon pedig mindegyik oldalon látta, ahogy járkált,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 A rajtuk lévő szennyrétek kicsik kizáróan az. Látta, ahogy csúrolta őket. De alig, ha valami mérgező, levegőből származó anyag volt az, inkább egyszerű kosz. Az elison által felfedezett program csak azt módosíthatta, amit már láttak. Holston a lázasan dolgozta fel a sok új tényt és ötletet. Olyan volt, mint egy felnőtt, aki megmaradt gyereknek,